Розділ шостий. Один. Портрет. Паночко з блакитними очима, паночко з блакитними сльозами, Як мені хотілося навчитись бути з вами і не бути з вами. Іван Андрусяк Вони вже тиждень зустрічаються. Морва жартує, охвіційно зустрічаються, вважаючи себе свахою. Гуляють парками, цілуються, смакують морозивом, розмовляють, сперечаються. Два рази навіть у кіно ходили. Аліні сподобалось. Що було на екрані, тобто самого кіно, вона так і не бачила. Виявляється, закохані не для цього ходять у кінотеатри. Коли щастя крокує поруч, то навіть не знаєш, як його вірно описати. Воно або є, або його нема. У них воно є. Одне на двох. Це колись напівпогляду розумієш того, хто поруч. Це коли вечорами над містом, сягаючи хмар, звучить музика гуцульської флояри. В переміжку з новою казкою. Це коли одного дотику до коханого вистачає, щоб зрозуміти – ти жадана. Це коли незмінно залишаєшся собою, і світло, яке наповнює тебе з середини, примушує знайомих зупинятися і думати – щось у ній не так, перефарбувалась чи що. А все у твоєму внутрішньому наповненні, все лише в ньому. Це коли нема поруч його, і світ починає потроху мигніти. Сонце не гріє, а пече. Вітер не лоскоче, а шмагає. дощ не танцює, а ридає. І час без нього змарнований час. У кімнаті незмінно пахне волошками, небесними квітами літа, кавою з присмаком гоздики, фарбами. Ти моє сонце, шепоче на вушко, ніжно Сашко. Я сонце, співає Аліна і зазирає закохану в чорні чорні очі. Сонце? На сонці, кажуть, також є темні плями. Від цього воно не перестає бути сонцем. Думка написати портрет коханого виникла якось випадково, спонтанно. Аліна любить годинами спостерігати, як Сашко творить. За тим, як він добуває збрили каменю якийсь образ. І що він там може бачити? Те, що йти на порожньому полотні. Раніше ось таке безділля вважала б марнуванням часу. Зараз їй стало байдуже до сентенції на кшталт «збагнути не збагненне». Ні, вона ні від чого не відмовлялася. У жодному разі. Вона зробила перерву. Це ніби під час польоту лекувирій. Зупититися на мить на клаптику суші, що одиноко буваніє серед бурхливих вод, та зі всіх боків омивається морем. Зупинитися не для того, щоб озиратися із сумом на минуле, а для того, щоб дивитися тільки вперед. Ковток чистої води для спраглого. Сашко став тою водою. Аліна пригадала притчу про скульптора, здається, хтось із викладачів розповідав. Скульптор у своїй майстерні натхненний і щиро за допомогою долота і молотка обтесував величезний шмат мармору. Хлопчина, що пробігав повз розчинені двері майстерні, затримався, здивовано спостерігаючи за безглуздами метушнею дорослої людини. Біла хмара і ламки скали розліталися в різнобіч, Людина боролася зі скалою. Дивина та й годі. Через кілька тижнів той самий хлопчина пробігав знову повз ту ж таки майстерню. Я жахнув від зачудування. На місці мармурової скелі височила фігура величного страшного лева. І звідки той чоловік знав, що у камені захований лев, подумав скорений хлопчина. У кожному з нас, напевне, захований лев. І тільки справжній скульптор відважиться його звільнити. І в тобі, Алінко, він захований, не відриваючись від роботи, перепитує іронічно Сашко, посміхаючись чи то собі, чи то своєму щастю. І в мені. Тільки мені здається, що там не лев, а левиця, дика і небезпечна. Тож роботи у скульптора, о, як багато. Тут ще й дресирувальник потрібен. І він із долотом підходить до Аліни, показуючи, що зараз буде робити із неї, як мінімум, левицю. Вона цілує свого Сашка. Вона це відчуває. Тільки Сашка. Той другий десь там, всередині, причаївся і слухає. Гонехмарник їй боїться. Поранений дикий звір, якому сплутало всі карти дурнувати смерть на дівчиську, йому, у якого задушує тисячоліття. Аліна мала поводитися дуже обережно, щоб приспати у аура добура. Ніщо не діяло ефективніше, аніж дівочі пестощі. Хай воно почне в ній бачити лише закохану дурепу, Хоча не так і важко здаватися нею, вона насправді закохана. Однак не дурепо. Аліна пише Сашків портрет. Насмішила саму себе. Портретистом ніколи не вважалася. Має спробувати. Людей писати важче, аніж природу. У людині емоції та настрій, а відповідно і тіні на обличчі змінюються чи не секунди Куди там стихіям природнім до тих стихій, що нуртують усередині людини? Сашко сидить, недбало розкинувшись у кріслі, і не зводить за Ліни очей. Вона помітила, що так він може сидіти годинами і дивитися на неї ніжно і майже безвільно. Він позує. Аліна пише Сашкові очі. Як можна написати ніч перед світанком? Ніч відчуває близькість світла. Вона поруч, за шторкою причаїлася, моргнув оком, і вже світанок. Аліна пише Сашкові чорні очі і думає про сонце. Сонце і вночі не спить. Воно перетинає лінію й горизонту І виринає яскравим птахом На іншому боці писанки землі Все повторюється вкотре Ніжний шепіт ранку, схід сонця Інколи обличчям коханого Пробігає тінь Галіна добре її вивчила То старий знайомий визирає час від часу Подивитися на неї Як можна писати портрет із двох в одному? Ні, вона пише тільки свого Сашка Сонце Пробігає поруч тінь буревію, Відшумить гроза Впаде дощ і не зачепить його. Воно недосяжне, може тільки переготатись з таких дурних намагань хмари йому нашкодити. Сонце!